Bismillah, alhamdulillah, al-salatu, ala rasulillah. Poštovani posvetljaci, draga braći, cenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Izpred druženja građana i izpred svih onih, ko jak ti rečistuju v ovom projektu, zadovoljico nam je nakon duže pauze zdravstveno ponovu dobrodoštcu od Jusavki in Eglan. Ukoliko žatite biti informisani o danjim aktivnostima vezanih za javne tribine in predavanja, Možete platiti naš rad na Facebook stranci Islamska predavanja Kirligma. Meni čas je čast predsjednog naših današnjeg gospodavača Nezid Halilo Čundersa, imama Džami i kralj Fahd, helvoja našej domovine i velikog borca za islam. Tema predavanja danas je Ahlak Mūn. Mislim da smo svi njih svjesni biti u tematike, Tako da, svobod od tome, sam joj vas posjetio na je jedan hadijs poslovnika sa Lava i Salaim, Sebi i Vas, gdje kaže Ja sam doista poslan da upotpunim plemeniti moral. Hadijs bile Žima ži Luharja u djelu Ebedu Nufredu. Prima što počnemo, zabolijem vas samo još da ugasitem opetelju, da ih stavite na nečunak, kako ne bi smo objetno predavani, ukoliko bude bilo nebiljne djece da povedete računanu. Rijecat predajem naši prodavač, nese, gledajte. الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ورحمه الله وغفر شانه والسلام على امامنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم Samo je učasno pored za njegove shabe, selam, na bosanske šehide, sve šehide umeta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i na sve oni koji izgledi put islama, sve je u sudnjega dana. Božan braći, poštovani sestre, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovala vam ručanuhu koji nas je učinio pripadnicima umeta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji se druže u dobru I evo danas ovog 22. model ULA 435. iđeđske godine družimo se na tijemu Ahva Moumina. Tema za koju smo se opredijelili je veoma važna u svakom vremenu, a posebno u vremenu potpune degradacije moralnih. I zbog toga je bitno da se upoznamo sa ovom temom, a ja ću inšallah o njoj govoriti kroz hajete hadise poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i kroz iskusta naših prelaka. Riječ Allah je množina od riječi hulukun. Arabski riječ i hulukun, i ona označava ponašanje, običaj, prirodne osobine, karakter i sl. Imam kutubi kada definira ahlak, on kaže da je to skup osobina čovjeka pomoću koji on ostvaruje kontakte sa drugim ljudima, i one mogu da budu pohvalne i da budu popuđene. Pohvalne osobine Mugmina su praštanje, strpljivost, izdržljivost, hrabrost, blagost, poslušnost roditeljima i tome je slično, a sve drugo što je suprotno tome, to su popuđena svojstva. Imam u Ibn Mubarak, on kad tumači Ahlak, kaže da je to vedrina, odnosno nasmijanost i činjenje dobra i suzdržavanje od uznemiravanja drugih ljudi. Ahlak je, vraći sestre, sastavni dio našeg imana i mi u našoj medusobnoj svakodnevnoj komunikaciji možemo slobodno da kažemo ko od nas ima lijep ahlak, a ko ima pri neka pokuđena svojstva. Kada u, u u četvrtom ajetu sure El Kalem govori o Ahlak odnosno o ponašanju i moralu doslanika s.a.v., da u rečanu kažemo je bilo فانك على خلق عظيم ويسكن سيتي وسلاني تش صلى الله عليه وسلم نابولي موراله افعال مايكه المؤمنه عائشه رضي الله عنها upbeata za akhlaq moral poslanika sallallahu alayhi wa Ona je odgovorila jednostavnim odgovorom i kazala kan hulu kuhu el Njegov moral, odnosno njegovo ponašanje je bilo Kur'an ili on je bio živi Kur'an, odnosno ono što mu se objavljivalo, on je to to primjenjivo. A u 21. majetu sure Allah Zavodno šan pezi presi fila letad kanalekum fi rasulila usveton Senmenlahira Allaha Katira bilgu Allahu bolaniku salahu Allah, osve billosstinu imate najlpši uzor za onoga koji se nada Allahhu voj miloti i koji se nadar njegovoj naggradi na onom svijetu bi koji često spominje uzvišerag gospodarju. Allahu poslanik, s.a.v. je bio najljepšeg morala, odnosno bio je najljepšeg ahlaka i on je bio naš najbolji uzor u kontaktu sa svojim asharima, zatim sa svojim komšijama, svojom rodbinom i on je bio naš najbolji uzor i u pogledu njegovog okvodjenja prema neprijateljima. Kaže Abdullah ibn Haris radijallahu anhu, nisam vidio čovjeka da je više bio vedra lica, odnosno da je bio više nasmijan od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a Anas ibn Malik radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio najšaljivija osoba kada je bio u društvu sa vjesom. Kada je Đarir ibn Abdullah, radijallahu anhu, nakon što sam prihvatio islam, nikada nisam bio pred kućom poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, a da, nije, da me nije pozvao da u nju uđim. I kada bi ušao kod njega i kada bi s njim razgovarao, uvijek je bio nasmira. Lijep ahlak u obođenju prema ljudima je svojstva Allahovi subhanahu wa ta'ala poslanika i dobri iskrenih muhmina, a on u isto vrijeme rezultira međusobnom ljubavi, povjerenjem i uvažavanjem, dok loše ponašanje među ljudima odbija jedne odrugi. Od Jedna od osnovnih zadaća e, islama je da izgradi moralni vrijednosti kod ljudi. Našto ukazuju i riječe Allahog poslanika s.a.v. u hadisu koji bilježi imam Ahmed Sunanu. A hadis prenosi Abu Huraira radijallahu anhu inama buithtu li utembime makarima akhlaq Ja sam poslan da upotpunim moralne vrijednosti kod ljudi, odnosno njihove moralne osobe. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu koji bilježi imam Buhari, hadis prenosi Čadir ibn Abdullah radijallahu anhu, Inna min aharbikum ilaye ve akrabikum minni mežlisan jevmel qiyamete ahasinukum huluqa, U istinu najdraži meni i najbliži meni na sudnjem danu po položaju će biti oni koji imaju najbolje ponašanje odnosno imaju najbolji ahlak. Izbog toga oni svi mi koji želimo da nas voli naš poslanik sallallahu alejhi ve i da na sudnjem danu budemo u njegovom društvu dužni smo da se trudimo da se okitimo ovim moralnim vrijednostima, odnosno pozitivnim vrijednostima, koje su sunnet Allahu, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njegovih ashaba i naših dobrih, dobrih predaka. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam savjetuje Ebu Dara, Ebu Dara, radijallahu anhu, jednog od prvih ashaba koji je privadio islam i koji je u vrijeme kada je još uvijek bilo pozivanje u vjeru islam, bilo tajno, odvažio se prije nego što se vratio svoje pleme Gifar, da pozove javno mušlike meke u vjeru, njemu poslanik s.a.v. kaže Iptak illa hajtuma kuntu. Boice Allaha, je god bio. Atbi as-sayyata al-hasanata tamhuha. I loše djelo koje učiniš, poprati dobrim djelom, pa će to loše djelo biti izbrisano. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan iliepo obhodi prema ljudima. Ovo je savjet poslanika sallallahu wasallam, Abu Dahru al-Gibariju. Ali je to njegov savjet i svim muslimanima sve do sudnjega dana. Lijepim ahlakom braće i sestre mi upotpunjujemo, uljepšavamo naše vjerovanje, uljepšavamo naš iman, kao što stoji u nebisu koji bilježi iman Tirmizija. A nebih Boreira radijallahu anhu, ena nebija sallallahu alaihi wa sallam kao, اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا da hijarukum, hijarukum linisaim hurukom. Najpotpunije vjere ili imana su mu'mine koji su najbolje ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Lije pahlak je braće i sestre ono što će vjerniku posebno koristiti na sudnjem danu kada se udu vagala dijela ljudi pa blago onima koji su moralni odnosno koji su kroz svoj ahlak upotpunili svoj iman i koji će na sudnjem danu zbog toga zasigurno biti zadovoljni. Ebu Derda radijallahu anhu prenosi hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam Nema ništa teže u vagonu vjernog vjernika u danu jednog djela koje će biti teže koje će biti vrijednije na sudnjem danu kada se budu vagala djela mukmina od njegovog lijepog karaktera. Je lijep paoak ili naš lijep moral je put kojim da postignemo stepen tladnjača, odnosno stepen postača na fili, Žudeć, žudeći za nagradom uzvišenog gospodara, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ebu Dawud, odnosno koji bilježi imam Ebu Dawud, a prenosi Aisha radijallahu anhu. Inna pražule la juderiku bi husni hulutihi, deržate sa i poen Uskino će čovjek mu'min svojim rijetim ponašanjem, svojim ahlakom da postigne vrijednost mu'mina vrijednost čovjeka koji je stalno u namazu ili koji stalno stalno posti. Lepa lepa će biti razlogom našeg ulaska u džennet kao što stoji u predaji koju bilježi imam Tirmizija radijallahu anhu, a halis prenosi Ebu Goreyre radijallahu anhu, stoji da je poslanik sellem upitan ma aktaru, ma yudfirun nasel džannah, šta će najviše ljude od dijela uvesti u džannah, pa je poslanik sellem kazao takvallahi ve husnul gulub, To su bogobojaznost i e, lijep ahlak. To su dvije stvari koje će najviše ljudi da uvedu, odnosno mumina, da uvedu učenje. El Fudail ibn Ayyad je kazao, ako se budeš družio sa nekim, onda i dveri čovjeka koji ima lijep ahlak, jel on poziva u svakom trenutku na činjenje dobrih dijela. Dražen je da moj saputnik na kutu bude onaj ko je lijepog ahlaka, nego onaj ko čak tečno uči Kur'an, ali ne vodi računa o svome ahlaku. Uistinu je griješnik lijepog ahla, ahlaka Osoba koju u životu vodi razum, ona nije nijukom slučaju teret za društvo i ako Božnjak koji nema kod sebe plemenike osobine, odnosno ko nije lijepoga hlaka, on je teret u svakoj situaciji. Razmi je jedne prilike kazao kada se moment jedu Aliji primakao smrtni čas On je nas sakupio kod sebe i onda nas je posavjeto. Kazao je, djeco moja, postupajte lijepo prema ljudima na način kada budete odsutni, da oni jedva čekaju kada ćete se vi vratiti, a kada nakon vašeg lijepog ponašanja u vašem životu, kada nastupi, nastupi vaša smrt, da oni žali zbog, zbog toga što ste preselili. A i Blunkari je kazao, budite lijepog ahlaka, jer ako ste takvi vladari, ako ste takvi kao vladari, ljudi će vas voljeti i oni će vam davati svoju podršku. Ako ste srednjeg staleža, tako ćete se uzdići na više stepene, a ako ste siromasi, onda ćete... Postati, odnosno dođite u poziciju da budete potpuno neovisni od ljudi. U sami predaji koji imam Buharija stoji hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a nebi Mas'udin radijallahu anhu, enan nabija sallallahu alaihi wa sallam, kao i prenosi Ebu radijallahu anhu da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, Inna inna bima hada kan nas min kalamin nubuwati ila lam tastahyi tasna ma ono što je što su ljudi zatekli od prošli od poslansta prošli poslanika su riječi ako se ne stidiš onda radi što god hoćeš citirani hadis vračej sestra u kom slučaju ne naređuje razmat odnosno da nam s.a.v. preporučuje da radimo šta hoćemo, već želi da nam ukaže na važnost ove osobine, odnosno osobine stida, koja je bila prekoznatljiva karakterna osobina poslanika s.a.v. koji se kako stoji u predajama stidio isto kao što se mlada stidi na dan kada se udaje, odnosno na njegovom licu se moglo vidjeti negodovanje za nešto što nije nije bilo puri Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sped mubarakirao u iman kao što se bilježi u dva sahiha hadis prenosi sahl ibn sa'd sa radijallahu anhu Inal haya' inal haya' iman sped je jedan odgrana imana a u hadisu koji bilježi imam muslim stoji stid ne dolazi osim sa dobrim, odnosno onaj ko se stidi u ima gospodara, u istinu mu taj stid donosi svaku vrstu dobro. A imam uh, muslim bilježi predaju, a nebi pa inda imran ibn husayn firahdin mimna uh, وفينا بوشير ابن كعب فحددتنا عمران فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياه خير كله أو قال الحياه كله خير فنسي أبو كتاد بيليس مو سا عمران ابن حسين و يدنو عروبة أسان ما يبيو ابن كعب فنمي عمران يدني فيليكي غوريو Rekao je poslanik s.a.v. stid je u cijelosti dobar ili sar stid dobar. Stid je braćo i sestre jedno od zajedničkih svojstava svih Allahovih poslanika, kao što stoji u hadisu koji bilježi, bilježi imam Tirmizija. A nebi Ayyub radijallahu anhu anna rasulallahu s.a.v. pali Arba'un min sunan al-mursalin al-haya'u bat'tiru wa al-siwak wa al-nikah. 4 su stvari od prakse ranih Allahovih poslanika to su spid korištenje lepiti, mirisa, korištenje misvaka iz ženiba. Poslanik sallallahu u hadisu koji velja imam Ahmed hvali الأشجة أشجة إذن عصارية عن أشجة إذن عصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خسلتين يحفهم الله عز وجل فقلت ما هما فقال الحلم والحياة قلت يا قديماً كان في أم حديث يا رسول الله قال بل قديماً فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّذِي جَبَلَنِي عَلَى حَسْلَتَيْنِ حَسْلَتَيْنِ Prenosi Al-Shajq ibn Asri radijallahu manhu rekao mi poslanik sallallahu alaihi wasallam ti imaš dvije odlike koje Allah uzvišeni i gov voli rekao koje su to koja su pohvalna svojstva allahu poslaniće a on reče blagost i stid U pitanju da su ta svojstva moja odranije Allahu poslaniće ili u novije vrijeme taj pa je kazao odranije, rekao hvala Allahu koji je podario dvije osobine koje voli moj gospodar. Poslanih s.a.v. Adisu koji bilježi imam termizija podučava svoje ashave šta je to u stvari pravi istinski istinu. فقال يا رسول الله اني عبد الله بن رضي الله عنه استحل من الله حق الحل استحييتس الله استنستيد اقولنا يا رسول الله اننا لنستحي والحمد لله الله بواسطه عيسى واستنستيد يغوال الله نتمه أي كازه صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفل الرأس وما ذع والبطن وما حوى فلتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ فَتَا بِسْتَحْلِيَا اِنَ اللَّهِ حَقَ الْحَيَا Onda je poslanik, sallallahu mev'sallam, pazao, nije to kako vi to razumijete, već je stid, istinski pravi stid, da čuvaš svoju glavu i ono što je na njoj, odnosno one organe koji se nalaze na tvojoj glavi, da čuvaš svoj stomak i ono što sadrži tvoj stomak, da se se smrti, smrti i infatti koje će doći posrednje ko teži adire tu on će se on će se odreći dunjaški ukrasa ako postupi tako on se u istinosti vidi Allaha istinski vidi prema tome po hadisu poslanike sallallahu alejhi ve sellem istinski istidje da čovjek mu'min vjernik vodi računa Po svojim organima kojima Elorušanu mu njega počastio jer ćemo jer će ti naši organi i naše oči i uši i usta i naše ruke i naše noge će nas potuživati na sudnjem danu zbog toga što smo ih upotrijevljavali tamo gdje Elorušanu tu zabranio Lijepa Hvala i sticu braća i sestra Bile prepoznatljive vrline naših dobrih predaka, koji su čuvali svoje jezike od ružnog govora. Oni su čuvali avret, odnosno stidna mjesta. Naše dobre majke, a pogotovo naše dobre njene i što idemo u nazad, sve u Bosni i Hercegovini je zasigurno bio sve veći, veći moral. Jer na početku 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini braći i sestre, u vrijeme kada je na ovom prostoru bio isključivo hanefijski mezher, kada nije bilo nikakvih drugih mezheba, niti se o njima govorilo, niti znalo, u Bosni Hercegovini nije bilo ni jedne žene muslimanke koja nije bila moralna. Jer Anton Hangi, kada jevrej koji piše o običaju i životu bosanskih muslimana, kaže da je proveo u Sarajemu i u više bosanskog hercegovačkih gradova, da je proveo više godina, ali da nikada nije vidio le, lice nijedne žene bošnjakinje muslimanke. U to vrijeme sve bošnjakinje muslimanke su imale fereže na svojim licima, imale su nikave na svojim licima, a nisu bile selepike. Bile su, bili, pripadale su Hanepijsko mezebu i ovo je odgovor onima koji želije da obtuže bošnjake, da se vraćamo svojoj, svojoj tradiciji, odnosno da, se, da, da, da neki, neke bošnjakinje se vrać, vraćaju, odnosno ulazi u druge mezebe, da to nije tačno, jer su ovdje bošnjakinje muslimanke se borile za očuvanje svoje eređje u vrijeme i Austro-ugarske i u vrijeme vrijeme kraljevini Bosnavlje pa i na početku komunističkog komunističkog režima U to vrijeme na početku 20. stoljeća, znači samo prije 100 godina, tada su bosanski muslimani, takođe bošnjaci muslimani nosili brada i po iznimno duge brade kako u tim izvorima stoji Kako Anton Hangij kaže da su u stvari duge bra, brade bošnjaka i mladi i starije, pogotovo starih bošnjaka koji su imali duge, bijele, raščašljane, uredne brade, da su ga one posjećale na brade starih grčkih filozofa koji su imali imali tako velike, velike brade. Sve se to za relativno kratko vrijeme vrijeme promijenilo. Pored toga što naši bošnjaci muslimani imaju pri sebi vrijednosti koje crpe iz sunnata poslanika s.a.v. postoje neke stvari kod bošnjaka koje možda ponekad neka ulema hoće da ospori, ali one imaju svoju, svoju dubinu, imaju svoju težinu. Sinoj sam u jednom društvu govorio da bošnjaci prema svemu imaju jedan poseban odnos. I taj odnos treba čuvati, jer, jer njih je na dunjalu Dunjaluku nema, pošto, odnosno nije bilo poštovanja, ona se sada nažalost gubi, poštovanja prema njimetu, poštovanja prema hrani kao kod bošnjaka. I to treba čuvati. Nažalost, drugi muslimani rasipaju ranu kad jedu, prosipaju, ostavljaju, bacaju. Naš božnjački muslimanski adat je bio da se hrana čuva, da svaka mrva se čuva i naše, naše dobre majke i njene nas učile. Nisu one znali imao to osnove u hadisima, ali su govorile da svaka mrva koja padne i nije je ne pokupimo, da ona plače i da se njen plač tuje do neba. I mi smo bili ubijeđeni da je to tako. I to treba čuvati jer naše, ta, taj, taj adet čuvanja njime, taj poštovanja prema njime je veoma važan. Naše dobre majke nisu bacale hranu, čak i kad bi se malo, bilo možda na grancijel se obatavilo ili nije, ne bi dozvoljavale da se to bacao. I trebamo vratiti u kulturu našeg življenja. Ja sam svojoj čertici sa kad se rodila u Kairu, Hajde da zakoljem kurbana Kiku i odijem i kupim kurban i dovezimo ga prezgradu. Mislim da će ga zaklati ovaj vratar tamo, on, on mi je obećao stvari da će zaklati kurban. I sad ja očekujem da e, neko poštovanje prema kurbanu. Dok sam ja odšao u kuću i donio nož, ja vidim on njega doveo nasljednji sprat, ja doveo uzgrade i čekao pred vratima na, pred liftom. Ja, ja i vratim šta donio tu? Ni što da samo nakon popova ali bismillah Allahu i zaklada na sred hodnik. Hodnas, hodnas, i muslimana vožnjaka, Osim ove mnoge generacije nije se nikad postavilo pitanje da li kurban koji polju naši očevi da li ispunjava šerijatski obavez. Jer oni su od stara koje su imali i birali najbolje kurbana i oni su imali Kurban su imali sve sipate, nije su uopće bilo postao pitanje je li dovoljno star, imali rogove, jeli pusavog repa, on je morao da bude najbolji kurban. I tu nije bilo nikakvih dilema. I bez obzira što će možda neka ulema da kaže, ba to nema nikakve osnove u hadisima poslanika s.a.v. zbog čega se ono učilo na nožba, zbog čega se klanjala ona dva reka atapa, I to klanje kurbana i ta žrtva najboljeg bračeta koji simbolizira usprav spremnost da, da se žrtvujemo s najboljim za naše ukućane, za naše članove poroci ima svoju svoju neku, neku težinu. I to okretanje kurbana prema kibli, njegovo povaljivanja na zemlju sa vismilom, sa puno poštovanja i to oštrenje noža i to učenje takvira na glas i taj peškir i taj ibri koji se nosi da se operu ruke od Od, od, od, i to kopanje jame u kojoj ide, se, se, se, u kojoj se čuva ta kurbanska krv i te kosti kurbanske, sve to ima neku svoju težinu i to, i to treba treba njegovati, treba čuvati. I to poštovanje, odnosno poštovanje za sve, je, je, za svaki pokret u stvari na, na, na, naš je veoma veoma važan da, da sačuvamo, jer to donosi jednu, jednu posebnu, posebnu poruku. Zbog toga je e, stid e, i moral bio jedna posebna karakterna osobina naših, naših predaka, pod gotovo naših majki. Ova ovadna vi, koji ste mnogo mlađi od mene, možda malo pamtite to vrijeme, možda, možda malo ili nikakvo ne znate kulturu življenja našeg bošnjaka muslimana. Tog našeg bošnjaka, pogotovo naših naši majka i naših naši nena, koji su za ovom žanu pomoć sačuvale svjetlo islama ovdje u Bosni i Hrc. Jer suza i doba naših majki ona je bolji čuvar od nas, koji, koji, se, koji smo takvi kakvi jesmo jer sve mu je u Bosni i Hercegovini u svakom tom pokretu naših naših majki u njihovom životu je bilo bilo neke neke topline jučer smo bili na jednoj ženazi ženazi u, u Žepri jednoj dobroj majci koja koja je ostala jetim sad 13 godina i još sa svoje četvoro sa svo, uspela sa svoja dva brata i sa jednom sestrom i ona ih odgajala i sed, nakon što se udala sedmaro djece rodila u vodu. nikad nije doktora vidjela i bilo sramota da da je neko vidi da je, da je trudna i ostala mlada udovica ostala sa svojom sitnom djecom i 37 godina bila bez muža i nikad niko joj nije mogao da kaže pola riječi i nikad niko tim našim dobrim majkama nije mogao da kaže da su nemoralne ili da su vidjele od njih nikakav pokret koji bi ustavili Koji, koji bi mogao da da govori o njihovom nemoralnom ponašanju izbog toga sam siguran kada umiru te naše dobre majke da ustvarisa ove bosanske zemlje s njima odlazi mnogo dobra jer je to neponovljiva neponovljiva generacija naše dobre majke i pranene i mene one su kao što sam kazao imale feređe ili su imale mahrame na svojim glavama ili bolje šamije. I tu nije bilo nikakvi dilema, jesu li one pokrivene šarijetski ili nisu. Tu se nije smjelo postaviti pitanje i naše dobre majke su čak prelazile i onu granicu koju je Kur'an dozvolio kad se muslimanka može raspomotiti pred nekim. Naše majke se nisu tijele raspomotiti pri svojom bjecom. Pre svojim moželima, one su moja mama rahmetli ona ona se udala i tek nakon nekoliko godina je vidjela primijetila da moj babo ima rahmetli ima zelene oči. Jer je to liko, poštovanje, poštovanje bilo u tim, tim našim našim dobri dobri majkama. One su nije bilo uopšte dilema je su one islamski učičene, jesu jesu Ja bi je odjeća propisna i nema nema bolje haljinke od one stare bosanske bosanske dimije i od bosanske bluze jer ona ona ne ne da se na njoj, viš, da da se taj konje nosi bilo kakavo grtalč jer ona krije krije sve ukrase ukrase ženskog ženskog e, tijela temištimi šamije ali oi mlađine na teorean dio misli o ovaj, ovaj starih muškatacama Izmred mi znamo kad se kad su se haljine otkuživale u logu, u stablovima i nije lahko bilo bilo bilo tajno vrijeme držati rijenu jer meni je taj miris te maminine maminje šamije mi je ostao poseban i to nema ni jedna moderna moderna industrija, deterđenoalta ne može to više ne može proizvesti mogu mogu da i proizvode izmišljaju razne varijacije i tome je slično taj miris tešamije je nešto, nešto posebno jer je on ta šamija bila na tvoj glavi te majke bošnjakinje koja je do znala da uče u uiju i mi sajunitim tako je mogla da uče u uče konačno uiju jer te njene polči nikad nisu vela na harama jelu lošan u je yamin ni se tuvali od takvih kakve kakve je tvoja se majka su imale više stranih riječi u botanskom jeziku, ali posebno su im gila tije riječi stranama. Riječi koje nažalost naša djeca među prvima naučila. Neću i ne mogu. Tije dvije riječi naše majke nikad nisu znale. One nisu znale šta one znači, one nisu, nisu nikad prelazile, prelazile preko njihovih njihovi jezika, one su radile najčeže poslode, imale ogorene poglede, one su čuvale svoje jezike od ružnih, ružnih riječi, bile neškolovane, potpisivala se sa otiskom prsta, ali oticak prsta na ličnoj klati moje je rahmetni je draži od bilo kojeg mog potpisa i potpisa bilo koga kome se potpisao na neku diplomu. Te mudre naše majke, dobre majke koje su imale životnu iskustvo i koje su na ispravljan način odvajale svoje čeri i pripremale ih za života, za različno do ove modernne generacije koji žale svoje svoje čeri i misle da ih na taj način činje usluga stvari, ona ih potpuno reformišu. One su nas stalno pratile hajt svojim dolama. One se nikad nisu šlinkale a umirale bilo im bolje lice od lica ovih modernih sad mladi koji koriste naj, najmodernije pude. One nisu nikad lakirale nokte, nego bi spoknule, oknule nokte u nekim posebnim, posebnim prilikama. Nisu imale icesivača, nisu imale ni do, havetnih metrih, a nikad im nije bilo djelo nepomjetno i tome pomisli. Aj to što što ste naše, naše dobre dobre majke, koje bi svojim da budu uljub našim istu drugama i sestrama i kćerima i našim unukama i oko kojima bi se trebale pisati studije i i slaviti slaviti posebna posebna zasluga. Njego ponašanje i cistoća duše su u islamu e, iznimno važni, a časni naši prijedvodnici, naš celeb su svoj e, angelak e, pokazivali u svakoj, svakoj situaciji. Ljubav ima utječeno gospodara, predstavlja e, ljubav muslimana prema njegovom bratu muslimanom, ali to je ona prava i isti ljubav ljubav koju su znali naši dobroj preds, koji su, pored svojih teških i mnogobrojnih obaveza i brige za, na, za, za, za svojim upućanima, da obezvijeli na faktu, nalazili vremena za druge muđimane i pomagali jedni drugim, gdje su se obilazili bez bilo takvih dunjalučkih interesa i jer se tačno znalo kod koga se može otići da se traži savjet i da se traži pomoć i ne bi tu bilo apsolutno nikakvih nikakvih dilema zbog toga Allahu šanu kulci Adisu kaže almutahabuna fi jalali lahum manabirun nur oni koji se voli moje ime odnosno u ime moje uzvišenosti Oni će na budućem svijetu imati dvorce od svjetosti. Jadu bituhumul ambijahu wa shuhada, njima će zaviditi na njihovim visokim položajima Allahovi poslanici i šehidi. Zbog toga je veoma važno, a to je jedna od veoma važnih moralnih prijednosti muslimana, da se međusobno volimo ovim uzvišenom gospodara bez bilo kakve, kakvih dunjavučkih interesa. Jer oni koji se vole ovim gospodara, oni će kad postoje u hadisu, kuci hadisu, na budućem svijetu imati dvorce od svjetlosti. Posebne dvorce. I toga je na onu otužbu ili željenje Omerajnu Tataba radijallahu anhu tog galikana Islama, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, je on kaže, Allah poslani u poslanin kad god susretim Aliju ibn Abi Taliba, Alija ibn Abi Talib je bio mnogo mlađi od njega, Alija ibn Abi Talib istu da u sebi ima tibura, kao da se oholi Ali ibn Abi Talib, u. neće da mi prvi nazove selam, već čeka da ja nazovem njemu selam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a Hazreti Ali ali je potpuno. Zbog čega se ti ne trudiš za ti prvi nazovij selam Omeru fattahur radi Allahu Muhammedun veliki kan islama za koji je za koji je islam moli gospodara da ojača vjeru sa njegov, njegovim prijateljem islama. A onda on kaže Allahu poslanice tačno je to, ali ja sam tebe jedne prilike čuo da kad se dvojica muslimana susretnu onaj ko prvi nazove selam njemu alavržanu sagradi dvorac u džendetu zbog tog selama pa ja hoću da svaki put kad meni je moj brat Omer susretne da on postigne tu vrijednost da on meni nazove selam i da nakon da alavržanu njemu zbog toga sagradi, sagradi dvorac dvorac u džendetu nehaj završću sa hadisom poslanika sallallahu alayhi wa sallam koji prenosi Abu Musa ad-Jelma koji nas podučava vrijednost jednoj velikoj vrijednosti, moralnoj vrijednosti u islamu, a to je obilazak bolesnika. Kada Maudeslam govori u hadisu, oni šest prava i obave za muslimana, odnosno drugog muslimana, Između ostalo kaže da je pravo muslimana u odnosu na drugog muslimana kad se razbolji musliman onda ga obiđi. Muhadisi kad tumače ovaj dio hadisa kazu da ne mora to značiti fizičku bolest. Može to da bude i bolest imana, I to je u stvari prava bolest. Evo sad u džami na plandištu na ikindi nas trojica, ima mi nas dvojica u džami. A prelijepa džamija uložena na nekoliko stotina hiljada maraka. A Pa mi onda naukratne hadis poslanika sada ovo je sada, gdje kaže modali salamu. Onaj ko izostavi ikindi u namazu džematu Isto kao da je izgubio sav porod, kompletnu familiju i sav imet. Onaj ko ostane kod svoje kuće ili negdje sjedi i neće da ode u džamiju da klanja ikindiju namaz, isto kao da je izgubio i roditelja i suprugu i djecu i zetove i unuča, čitavu familiju i izgubio sve ono što je i naslijedio od rozitelja i ono što je on sam napravio i misli da je njegov. E on je postigao veću štetu tim svojim izostajanjem sa Ikindije i Ikindije namazima. Zbog toga muhadesi kažu da u stvari ovaj obilazak muslimana, on podrazumije bolesnih muslimana. On podrazumijeva obilazak muslimana, bošnjaka koji su bolesni u smislu da oni nisu dio džamata. Jer su svi oni koji se neodazivaju na kozim jezina oni su teški, hronični bolestnici. I to je mnogo teža obolest od fizičke bolesti, jer kad se čovjek fizički razboli, onda se malo sabere, onda malo razmišta u životu, pa i oni koji nisu planjali počnu planjati, pa kažu da je za kolje kurba a pa kao bi bilo dobro pa onda moli učnane porodice da i on počne planjati da u učiju dove, udove malo se ljudi približe Allah Za Zato rad ljudi koji nemaju fizički fizičke bolesti koji se prebiste do njaluku oni su isto kao da su na nekoj lagi na nekom čancu i ne znaju uopće kuc su krenuli nemaju apsolutno nikakvog nikakvog cilja Doktorov hadis stoji men adama ridan e bikaran Onaj ko obiđe bolesnika rano ujutro dile ubekira she ya fi'ahu 70 alfa malaka kulluhum yastagfiruna yastagfirunahu hatta yunsy Onaj ko obiđe bolesnika ujutro a mi znamo edem, prilikom obilazka bolesnika da ne, ne trebamo da se zadržavamo kod bolesnika, da uputimo kratku dobu i da odeemo od bolesnika. Ne moramo mi njemu ništa nositi i ne trebamo, ako imamo mogućnost, ali ne moramo ništa da mu ponesemo. Ne ide čovjek sam da obiđe bolesnika jer po ovom njega prati 70.000 ameleka. Znači ne ide on sam. Ne mora on, ako nema moguće, ne mora nikako da, da spraća, ne, nema potrebe, jer on ima posebnu bol... praćnost. I ne samo to da ga spraći iz ranezidara meleka i da on ide u pojim poslovima, već ti meleci čitav dan mole utvišeno gospodara za oprost grijeha onome koje je obišao bolestnika, odnosno cilje i sikpa, mole varušanu da oprosti grijehe tom čovjeku, a onaj ko posjet da in aadehu masa an shajja an 70000 malaikun qulu yasturuhu wa hum hada yusba takana lahu khariqun min al janna onaj ko ovece posjeti bolesnog muslimana bolesnika njega prati 70000 meleka i čita mu noć onda kad on zaspi odpada a 70000 meleka je vuče i oni se mole gospodara sve do zore da budu opravnikani grijesi tom muslimanu koji je povišao bolestom u kolesnom i u isto vrijeme njemu, avološanuhu priprema baštu u džernicu. Mi znamo koliko se mi na benjaloku treba, a koliko se na benjaloku namučimo da obezbiri u nekaj neku baštu. Avološanuhu nam za tako malo dijelo koje ne zahtijeva od nas veliki trud, avološanuhu nam priprema baštu u džernicu koja je samo naša. Koju neće, neće nikom moći ući i neće trebati ući nikom odljena. Ono je uzivljeno na puti s vama da se Orušangu opiti moralnim vrijednostima, vrijednostima Ahlaka, da Orušanglu se smiluje našim, našim roditeljima, našim dobrim predsvima, da se Orušangu našu djecu, naše potomitje,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 Hvala možete svala nevitački, svala